Чи є у нас в селі, які коні? Є ті, що мали йти в роз'їзд, є і княжі. Ти тут пильнуй трохи іма, а я піду на вітряк роздивитись, роби те, що там накаже. каже». На вітряку застав татарина, у нього горіли очі вогнем. «Чого я тут сиджу без діла, Тарасе? Не буде тому кінця, і вони можуть увірватися в село. Дивись, уже на частокіл деруться. Розпорядись, щоб люди оборонялися з хат, коли б татари сюди попали. Ми зробимо вилазку, Тарасе». Татар нічого так не боїться, як коли на нього напасти ззаду. І то робимо це швидко, щоб запізно не було. Вони мить позлазили з вітряка, а в ту хвилину почали показуватися татарські голови над частоколом. Їх кололи списами та били дрючками. Тарас підійшов до журавля, що, закачавши рукави, бігав з одного місця в друге і гатив дрючком по лобах. Котрого зацідив, той злітав з частоколу, розвівши руки. Тарас сказав, «Ота мене». Держіться тут щосили, я роблю вилазку, а то ми не встоїмо. Боже, тобі помагай, і побіг в інший бік. Тут був страшенний крик. Тарас послав Трохима по коні, зібрався гурток з п'яти десятків і осідла в миттю коні. Беріть рушниці та списи, а в кого шабля, то візьми теж. Сховались за церкву, бо ще деколи стріла на майдан падала. Відчинили ворота, погнались до річки та сховалися там під берегом. Ніхто їх не помітив. Ворота засунули знову. Вони їхали по одному стежкою. Попереду гнався татарин Максим з довгим списом у руці. Відтак під'їхав під берег і висунув обережну голову. Стали якраз позаду татар, де вони залишили коней. Тепер виїхали на берег. Тарас поставив їх у клин і зараз пустилися спершу бігцем, а потім почвалали щосили поміж татарських коней і татар, що наступали. Таким чином, Відгородили татари від коней. Тепер зупинилися, повернулись направо і гримнули з усіх рушниць. З великим бойовим кличем «З нами Бог!» ударили списами ззаду. Татари дуже збентежились, не мали чим оборонятись. Вони йшли в наступ з ножами, та нічого ножем не вдієш проти довгого списа. А такий спис, коли конем розженеться, проб'є людину наскрізь, що годі потім його витягти. Татарас навчив своїх людей такої штуки, що вершник, не випускаючи списа з руки, проїжджав мимо вбитого і витягав спис тіла, наче голку. Але багато списів при цьому зламалося, тоді або били уламками, або кидали їх і бралися за шаблі. Татари, побачивши ворога позад себе, припинили наступ і почали завертати назад. Тепер журавель згуртував своїх людей, вони перелізли через частокіл, Зсунулися з валів через колюче терня і вдарили на татар. Прийшли саме вчасно, бо татари вже оточили тарасових людей великою силою. Вони відбивалися шаблями, та татар було стільки, що хапали коней за поводи руками, і не можна було оборонитися. Тепер журавель прийшов виручати. Настала страшна рукопашна битва. Оходники роз'їлись, мов оси. Нікому не було пощади. Татари пішли в розтіч. А ще до того і татарські коні, налякавшись крикою і розгону Тарасової сотні, повиривались з рук і порозбігалися по степу. Настав повний розгром орди. Тарасові вершники гнались по степу за недобитками. Тоді почувся тривожний голос. «Татари в селі! Вертайтеся!» Журавель завернувся. Він пригадав собі, що частина татар наступала з заходу і погнався туди своїми людьми. Тарас кликав своїх і помчав туди теж. Виявилось, що тут, по вилазці, мало людей залишилось, і татари перемогли. Вони захопили ворота, відсунули їх і вдерлися всередину. В селі залишились майже самі жінки. Вони поховались поміж хати і кидали на татар каміння, стріляли через вікна з луків, кололи списами. Татари встигли запалити дві будівлі. В таку страшну хвилину влетів, мов, вихор ворота Тарас. Настало страшне пекло. Уходники боролись, мов, поранені леви. Тарас літав по майдані з окривавленою шаблею. З'явився саме тоді, як татарин підкладав горючий віхоть під церкву. Одним махом відрубав йому руку. Далі побачив, як старий кіндрат оборонявся бердишем від татарина. Він був без шапки з розкоювдженим сивим волоссям. Тарас визволив його і крикнув. «До хати, дідусю, сховайтесь, ми їм дамо раду. Зараз надбіжить журавель». Потім погнався під свою хату. Його мама стояла коло зачинених дверей з сокирою. Двоє татар виважували дрючками двері. І тих Тарас зарубав, що й не счулись коли. Тарас був страшний. З затисненими почорнілими губами ганявся по базарам у ангел смерті. Тепер він не був отаманом, що іншим наказує і за порядком дивиться. Він боровся, мов звичайний козак. І кожний робив так само, кожний був сам для себе отаманом. Аж примчав журавель зі своїми людьми, які зараз засунули за собою ворота. Ні один не втече, кричав до своїх бийте їх, собачу віру, хай нас не зачіпають. Різня протяглась якої півгодини, а далі почали вгамовуватись, наче буря, коли вже добра злива пройде. Тепер обшукували всі закутки, виволікали татар на майдан і нещадно вбивали. Зараз відчинили з двері церкви, з неї вийшов панотець. Атанас у ризах з Христом. Молімся, брати, та дякуємо Господові за перемогу, за те, що охоронив нас від загибелі.